بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا ما يهده الله فلا له وما يضلل فلا حادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالحمد لله تبارك وتعالى إخوانا حفظكم الله جميعا لإخلاجة دراسة كتاب رسالة في المقدمة Fi ilmi maqasid syariah Setelah di majlis sebelumnya Zakarna ta'rif Ya definisi dan beberapa Ya furuk dari hata ta'rif Ya Beberapa cabang kembangan dari definisi Yang kita sebutkan tentang Maqasid syariah Bahwa Maqasid syariah atau ilmu maqasid Atau ilmu mahasid syariah Ya Ya Ilmu yang berkenaan Ya, Bahawa yang dimaksud dengan maqasir syariah adalah Al-ma'ani wal-hikam wa nahuha ya, -lati wal -hikam yang latih ra'aha asyari' Iaitu ma'ani wal-hikam Yang Diklihara atau dijaga oleh syariah Di <coughs> eh, Tashri' Ketika dalam menerapkan sejumlah ahkam Syariat. Umuman wa khususan Begitu Sifatnya ya umum Maqsad syari'i al-am Atau ka maqsad syari'i Al-juz'i Umuman wa khususan Tujuannya liajli ya, Tahqiq Masalih al -ibad. Tujuan dari ilmu maqasid Atau maqasid syari'at tentunya Tidak lain adalah Tahqiq maqasid uh, Tahqiq masalih al -ibad. Dengan juga dari definisi ini Kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya ya beberapa ibarat Yang berkaitan dengan ilmu Maqasid, berkaitan dengan istilah Maqsad atau maqasid syariah Iaitu al-ma'ani Yang tidak lain adalah Al-ilal, iaitu Yang disebutkan oleh Kalah ahli maqasid, wasfun Dahirun mundabitun Yang dimaksud dengan al-ilal Ya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 yang mana ketika diterapkan ahkam syariah tersebut Kita akan mengetahui adanya Suatu kemaslahatan Itu namanya Al-ilal atau kama'ani Dan juga telah kita tentang Definisi al-hikam Bahawa al-hikam tiada lain Kata beliau rahimahullah ta'ala diterangkan juga Di risalah ini Bahawa al-hikam atau al-hikmah Iaitu semua yang Tarat fi uh, Fitashri, semua yang berimbas dari suatu peletakan syariat adanya kemaslahatan ya dan penyempurnaan kemaslahatan tersebut ataukah dar ilma fasid untuk menghindarkan dari setiap bentuk mafsadan atau untuk mengurangi mafsadan tadi ini tiga ibarat yang bergulir padanya ilmu al-maqasid ya maqasid al-syariah ilal-syariah dan mata al-hikmatu ya as al syariah Baik, dan juga telah kita sebutkan beberapa perbedaan yang diterangkan atau disebutkan oleh Syekh Hafidhullah antara al-ilal dan maqasid antara al-ila wal hikam wal hikmah serta perbedaan antara al-hikmatu dan maqasid al syariah Yang intinya kalau kita jabarkan secara lebih sederhana Bahawa maqasidus syariah aamun ya min tilkumul mustalahat. Ya bahwa maqasidus syariah jadi maknanya dan hakikatnya itu jadi lebih luas cakupannya dari al-ilal dan hikmah. <tuh> Dapat arti bahawa maka syariah berkenaan dengan segala yang berkaitan dengan keumuman, ya pada pencapaian masalah ibad. Sementara al-ilal pada bagian-bagian syariat yang ada pada juziatnya. Telah kita sebutkan contoh-contoh yang ada. Demikian halnya juga dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Jika kalau pada hikmah itu dia harus atau hikmah ini <coughs> ya, tidak mesti suatu sifat yang mundabitan maka maqasid syariah ya itu yakun madah wasfan mundabitan yang berlaku bersama dengan yasysyri padalatakan hukum syarak dan bisa juga madah bukan berupa wasfan mundabitan. Jadi min al-hikmah kadari juga lebih luas cakupannya, lebih umum daripada ya hikmah Karena itulah definisi yang ada Ketika menerangkan antara tamakasid selalu disatukan antara al-ma'ani yaitu al-ilal dan hikmah Yang antara dua sifat yang mundabit dan gail mundabit Yang sifatnya ammah dan sifatnya majjuz, juz'iyah <coughs> Kemudian beliau rahmatullahi alaihi menerangkan pada dari Beliau mengatakan al-farouq berinilah al makasah des syariah wal istimbad, karena perbedaan tentang Maqasid des syariah dan istimbad. Ya, wa istimbad istightaib, murokat abdah sini, rahimahullahu taala. Istimbad tariqul muadzil ila hidz maqasid des syariah. Wa istimbad adalah tariq muadzil ila hidz Maqasid des syariah. Ada salah satu dari sekian cara Yang akan Mengarahkan kita untuk Menjaga Makasidid syariah Dan Tentunya perbedaan antara makasid syariah Dan istimbad Maka perbedaan antara Al-gayah dan At-tarik atau wasilah Nah jika misalnya istimbad ini Wasilah untuk menjaga makasidid syariah Fagayatul istimbad Fagayatul Hafat maka makna umumnya. Yang bererti, yang berarti kalau demikian perbedaannya antara keduanya ini antara tujuan dan mana eh, jalan atau cara, metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ada ibarat yang serupa dengan istimbat, iaitu yani istidlalul ahkam. Istidlal al ahkam. Dan istidlal wa ahkam ini bisa istidlal bi fadhiha dan bisa juga istidlal bi maaniha. Dan kedua bahagian dari istidlal baik itu bi fadhiha atau ka bi maaniha, ya juga merupakan tariq atau jalan atau metode untuk hifat makasid syariah min adilatil ahkam dengan melihat kembali kepada dalil dalil ahkam as syariah serta hubungan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, <coughs> seperti <coughs> misalnya, kalau kita berbicara Ya seperti contoh yang kita terangkan tadi tentang masalah Jawas atau kebolehan seseorang dia berbuka fiqhati safar, pada firman Allah subhanahu wa taala yang tentang orang-orang yang sakit dan mereka bersafar, faidh min ayam min maka diberikan ke lapangan untuk menggantikannya pada hari yang lain, Yakni ini jika juga Nabi S.A.W menyebutkan Disa minal birri as-syam As-syamu fi s-safar Wadih atau tidak? Fa kedua dalil ini Menunjukkan kepada kita Ya secara uh, Esplisit dari dalil yang ada Bahawa al aula Ketika seseorang, utama ketika seseorang Bersafar adalah Iftar Kena mutlakul ayat Fa mankana minkum maridan Atau ala safarin Siapa yang sakit atau dia berada pada keadaan safar qada atau dia berbuka dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lisa minal bir fi safar tathabi dengan istidlal dengan rabat adillat syar'iy antara satu dengan yang lainnya fahimnal maqsad kita akan akhirnya mengetahui Maksad syar'i dari jawazul iftar tadi mada yang kan? itu hadis Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Marra'a rajulin wa, wa tazhullila alihi Ketika Nabi melewati seseorang Sudah dikurumunin Dia terkapar, tergeletak, tidak berdaya Faja'ah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa kala Mahi atau mahu Ada apa dengan ada Ya atau mada ada rujul Kenapa dia Maka para sahabat mengatakan Sa'im ya Rasulullah Ini orang tergeletak, terkapar, tidak berdaya itu kerana dia seorang yang tengah mengerjakan ibadah Siam fakallah lisa min al bir al siam fi safhar. Jadi ini ada maksud syar'i bahawa kebolehan yang ada pada ayat Ramkanaminkum mari dan au ala safarid kerana hadis halat tadi. Itu halat mana? Di mana syakka? Di mana? Dan juga hadis Nabi Sallallahu Sallam lisa min al bir al siam fi safhar kerana mana? Syak. Masyakkah. Nah dengan istillal dan jama' antara adillah yang ada Dan menyelaraskan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya Fahimna maksadis syari'i Nah maka dapat mengetahui maksad syari'i Kenapa seseorang beroleh rukhsah pada Kada puasa pada bulan Ramadhan ketika dia bersafar Demikian juga dengan sejumlah rukhasis syari'ah yang lainnya Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebolehan Ya kepada seorang hamba untuk merjakan ibadat tersebut, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Jawaza Orakhsa, Ya pada Salatul Na Salatul Nawafil Bil Julus, berikan kewolehan keringanan kepada seseorang merjakan Salatul Sunnah sambil duduk. Apakah maksud syar'i min hada Al Ikhfar Al Nawafil, ya untuk melatar orang-orang. Agar kaum Muslimin ini, dia banyak mengerjakan ibadah nawafil kerana adanya keringanan tersebut. Kerana al-qiyam filo min masyakkah seolah. M.N.S. mengatakan, فَمَلْ لَمْ يَسْتَثِي فَقَا فَقَاِدًا. Maka dia duduk. Ia menunjukkan kepada kita bahawa halat halat tertentu seseorang. Mungkin dia bukan pada halat diamarat في جدًّ. Tetapi agak sedikit kepayahan. Akhirnya dengan kurnisa dia tarakan nawafil. Dimana? Asalah As qaiman. Dan ketika ada keringanan seperti itu Dan ini membuat hifat mada? Hifat ad-din Hifat ad-din Ini membuat mada? Masalahi salah wa takmiliha Wa tahsiniha Kita berkaitan dengan mada? Untuk mengadakan kemaslahatan ibadah salat ini Diterapkan oleh hamba Disempurnakan dan dimada? Diperbanyak ya Agar seorang hamba ini Mengerjakan ibadah salat Nafilah Maka diberikan keringanan, silakan salah jalisan walaupun tanpa ada udur sama sama sekali. Nah ini kita katakan bahawa jantara bentuk untuk jantara bentuk atau wasilah kita mengenali adanya maksud syar'i kadang-kadang kita enggak bisa terikat dengan satu adil syar'i semata. Kadang-kadang akan melihat Adillah syariah yang lainnya faarafna maksud syar'i. Wahai, bisa difahami, ya? Jadi ni al-farku benal makasil syar'i wal istimbat termasuk juga makna ist istidlal. yang berikutnya kalau huna al-farku benal makani wal makasid ini sudah kita terangkan juga tadi di awal. Waktu tulakul makani muradan biaa dilalatul al al-fat. Al al ya dilalatul al al-hukm Ya dilalatul al-fat hukm kerana kalau kita melihat tertib atau susunan dari suatu dalil fa Adillah atau dalil syara' Ya dia akan mengandung dua dilalat Ya dilalat al-alfad Dan dilalat al ma Al-ma'ani Ada dilalat yang akan kita sadur Dari al-fat yang ada Dan ada ma'ani ahkam Yang akan kita peroleh dari mana istidlal dan al-faham dari Ya dalil al Yang ada pada suatu dalil Contohnya misalnya Dilalat al-alfad ini misalnya Aqimus Salata Isdilat ala darika Al-am Al-amru Ya kan? Bahwa perintah Aqimus Salata Perintah untuk mengerjakan ibadah Salat al-amru Yufidu al-ijab Bahwa al-amru Ifadat al-wujud Dari lafadnya Kita dapat faham Fahami Semua lafad yang datang dengan larangan Fahimna Dari lafadnya Menunjukkan Larangan Dan juga Ifadat Tahrim La taqrabu Zina Ushma'na ha' Az-zina wa haram Minayna nahi Larangan La takrabu zina Itu bermaksud dengan dilalat Al-Fad Didalatul ma'ani Istilah dari ma'ani Ma'ana yang secara implisit Ada pada suatu dalilun syari. Adakah ini dikenal juga dengan istilah Al-Mafhum Atau ada ibarat yang lain Dalilul kitab Al-Uti misalnya Ada dalil yang anda bisa fahami secara implisit dan juga ya secara eksplisit tadi, secara dalilul al al-fatnya bisa dan juga maknanya bisa. Misalnya, ya larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayusal ya, ya ahadul mada, wahwah ya ubutushya syarah. Larangan seseorang Salat sambil mengikat rambut kepala dia, ya enggak. Tapi larangan ini apa dah Tahrimola. Tahrim secara dilalahnya, alfatnya, ya kan? Tu menunjukkan makna juga. Ini berlaku umum. Karena ahadun atau kitab yang berlaku kepada ahad atau rajulun tanpa ada bayan itu menunjukkan umum. Laki-laki maupun -laki wanita. Jadi salah ketika seorang memahami bahawa larangan ini mengikat rambut ketika salat itu hanya wanita saja tidak. Ya, ini juga berlaku bagi siapa? Laki-laki. Laki-laki Ismahumnya Ismahumnya Dia lemahnya Kalau itu berlaku bagi laki-laki Berarti jawas mana Orang laki-laki boleh memanjangkan Rambut Ya atau tidak Dan boleh juga mengikat selain pada ketika salat Ketika salat Walaupun nanti tentunya dalam penerapannya Di lingkungan kita akan melihat dari lu'uf yang lain Tetapi ini kita untuk Memahamkan Bahawa ada di lalatul alfad dan ada dilalatul ma' al ma'ani nah al ma'ani atau illat itu lebih identik dengan dilalatu al alfaz ya lebih identik dengan madza dilalat al alfaz seperti tadi yang kita sebutkan ya bahwa e, beberapa sejumlah illat yang ada pada suatu syariah itu merupakan sebab berlakunya suatu suatu hukum atau sesuatu yang menunjukkan eksistensi suatu hukum Ya. Nah, wa tutlaqu muradan biha al wal-ilal. Terkadang al-ma'ani juga dipergunakan dalam lisanu syarah kata beliau rahimahullahu taala itu bermaksud al-hikam, hukmnya al-hikam wal-ilal bersamaan. Ya. Baik. Sebuti misalnya ayat ya pada fardiyatuz zakat qut min amwalihi as-saraqatan tutah Hirukuk watuzakkihim. Ada yang menyebutkan bahawa tu tahhirukuk watuzakkihim itu adalah illat dan juga hikmah. Hikmah zakaat taskiyatul nufus, watadhirul amwal dan illat seseorang kenapa difardukan bagi dia zakat kerana dua alasan tajib. Adapun kamalun uh, nisab dan haulanil haul itu adalah sah. Sebab ilat bermakna sah. Ilat bermakna sebab bukan ilat bermakna atau yang bersinonim dengan ma'na hik hikmah atau yang sejalan dengan ma'na hikmah Anas sudah isyarakkan tadi bahwa penggunaan ilat terkadang berbeda-beda terkadang diangkat di qaswun dhahirun mundabi dan seterusnya terkadang ilat ini dianggap sebagai si abad, sebagai salah satu sebab tanda alamat atau amarah adanya suatu hukum syar' hukum syar'i dua makna yang berbeda dan penerapannya juga nanti tentunya anda harus sesuaikan dengan penggunaannya pada hukum. Dan yang siapa mempergunakan ibarat-ibarat tersebut. Apakah itu karena usulijin, ataukah dia mata ahlul maqasid, ataukah dia al-fukaha, ataukah ahli ma'rifah. Iya. Qalahuna rahmat rahmat hafidhahullah, waqasabakat tafriku baynaha wa al maqasid. Kemudian kalau nak wal-farku b/n al-maqasid wal-adillah perbezaan antara al-maqasid dan al-adillah. Maqasid sudah anda uh, ketahui maknanya, ya. Yeah? Wal-adillah dari kata dalil, ya. Yeah? Adillah berasal dari kata dalil yang berarti al mursyid ila al-gayah, ya. al mursyid ila al-gayah itu namanya dalil, ya. Yeah? Jadi segala sesuatu yang akan mengarahkan kita pada tujuan itu namanya dalil. Nah anda hendak mengetahui halal dan haram. Nah yang bisa mengantarkan kepada masalah halal dan haram itu namanya dalil. Nah kalau masalah halal dan haram ini masuk pada aspek syariat maka dalilnya pun juga harus dalilunsyar, dalilunsyari. Dan adilnya tu syari ini banyak. Bukan cuma kitab sunnah, ijma' wal-qiyas Ya, masih ada adillah yang lain Ya, masih ada yang kita kenal dengan Mada? Sadd al-Dara'i Qalul sahabah Fatawa ulama al-amsar Apalagi ijma' ah ahli al-madinah Istislah, istihsan Masih ada adillah-adillah yang lain Disebutkan oleh kalam fuqaha Dan ada yang adillah tersebut Disepakati Sebagai adillah tersyari'ya Bistiklaliha secara berdiri sendiri adillatul syar'iyyah dan ada di antaranya adillatul syar'iyyah ya mukhtalafun fiha mukhtalafun fiha sebelum kita melihat perbedaan disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Abdillah perlu ada penekanan sedikit kenapa disebutkan al adillah di sini karena membahas tentang maqasid al ya, sangat erat kaitannya dengan beberapa konteks adillah termasuk misalnya kalau kita berkata Masadir, makasid dari mana? Nusus syariah, ya atau tidak? Anda tidak akan mungkin meletakkan suatu maksad syariah pada suatu hukum Halal, haram, wajib ada tidak Kecuali anda mengetahui dalilnya terlebih dahulu Ya, harus mengetahui rawabit antara dalil yang satu Hubungannya antara dalil yang satu dengan dalil yang lain Anda harus mengetahui bagaimana cara memahami adillah tadi Dari nusus syariah Ayatul Quran misalnya atau ka sunnah nabawiyah. Nah, demikian halnya juga pada beberapa adillatul syar'iyah. Itu tidak lain gambaran sederhana atau <coughs> ya bahasa yang lain dari ilmu makasid Misalnya saja ketika kita berbicara tentang masalih wal mafasid. Nah, kalau kita berbicara pada ilmu usul, <coughs> ikhwan <coughs> yang ikut belajar pada kitab Rautatul Nadir, faham ini ya, bahawa kalau kita berbicara tentang masalah wal mafasid kita <coughs> <coughs> astagfirullahaladzim ah, Yeah. Jadi kalau kita berbicara di antara adillah Yang ada pada dirasat ilmu usul Misalnya ikhwan yang belajar tentang masalah wal mafasid Anda bisa mengetahui bahawa itu tidak gambaran dari ilmu maqasid itu sendiri Ya kerana inti dari semua adilatu syari'ah ya, Kata bicara tentang dalil masalah Itu selalu berujung kepada masa, al masalah Al-masalah, jalbil masalah wa taqmiluha Selalu berujung kepada darul makasid, wamada, taklih, wataklihah dan ini adalah hikmah tu dan ini juga adalah makasid tu syarik, makasid syariah. Jadi alakahnya atau hubungan antara ilmu maqasid dengan adilla tu sangat erat. Terkadang itu merupakan bentuk, ya, ya bentuk yang lain dari ilmu maqasid Terkadang juga itu merupakan, ya, sumber bahan kita, masdar kita, referensi kita untuk mada bukan tahwi maqasid syariah. Fatal ada istihsan. Sebenarnya macam ada istihsan dari mas, uh, bukan istihsanul aqli yang kata maksud. Istihsan di sini macam ada istihsan syar'i. I. Itu tarkul qiyas kerana ada adillah yang lebih kuat dari qiyas. Ya, kerana ada adillah yang lebih kuat dari al-amalu bil qiyas. Tentunya adillah itu adillah yang lain dan diantara antara adillah yang kita jadikan kan alasan itu terkuli asal asli makasih makasih syar? Syar'iya. Kena dalam beberapa kasus-kasus ilmiah, misalnya anda berikan contoh. Bah, ada hadis tentang uh, peristiwa di kalangan sahabat pada amur ramadah namanya tahun di mana ada maju, ada kelaparan. Ya di tengah-tengah zamannya sahabat pada waktu itu, di mana meninggal sangat banyak yang kaum muslimin. Karena Ya Musibah kelaparan tadi Nah, ada kejadian ketika pada waktu itu Seseorang di zaman Umar kalau salah Dia mencuri Mencuri dengan mablak Dengan kadar, yang kadar itu Dia diharuskan kata aliyat Dia harus potong tangan Qiyasul aslinya mana? Yang Qiyasul aslinya Wa sariq wa sariqatu fakta'u Aydiyahuma, ya kan? Artinya Qiyasul aslinya dalil asalnya kita tidak akan keluar dari dalil kias asli pada suatu hukum syarak kecuali ada dalil yang lebih kuat. Nah, sekarang dalil yang ada itu mana? Dia harus dipotong. Ketika orang itu dihadapkan kepada Umar, tidak dipotong tangannya. Tidak di mora ahmadah, mora ahzuruf yang ada memperhatikan kondisi yang ada. Kena pada keadaan tersebut amrama daripada seorang kelaparan, mungkin tak kejadian itu berulang, mungkin berulang. Kenapa seseorang pada kondisi-kondisi tertentu hal-hal darurat dia terpaksa melakukan kejahatan itu dikarenakan faktor mana? Faktor kapan dia tidak lakukan halak? Kapan dia lakukan dia akan binasa? Seperti halnya -hal ketika seseorang mada, ya dia memakan bangkai fi halat darurat, darurat. Seseorang yang tayamum fi ada wujud atau fi wujud ilma malmarat orang yang tayamum ada ait tetapi dia sakit. Pada kasus mereka sohih musthid, syud, sohih musthid jaja. Ini semua menulisnya kiasul asli, kiasul asli. Untuk mereka muhafadah khas dun syar'i. Maksud syar'i untuk menjaga mata tetap berlangsungnya maksud syar'i. Itu mereka halat hala, darurah, halat darurah. Kerana termasuk diantara kawail syar'iya ada yang serf halat daru, darurah. Ya, darura. ya daruriyat yang kita bahas nanti Berkaitan dengan masalah Darul Dan Zurya Karena itulah pada kasus tersebut Pak Umar tidak berlakukan hukum Kata Aliyad Padahal dia mencuri ya? Ini Yang kita katakan tadi bahawa Ada beberapa fatwa sahabat Yang fatwa tersebut Ada diutarakan oleh sahabat Untuk menjaga mana Maksud syar syari'i jadi ini huan, alakat ya Alakat kuat hubungan yang kuat Antara adilatul syariah dan ma makasih syariah Tapi bukan berarti tidak ada perbedaannya Tentu pasti ada perbedaannya Bisa lihat tadi Adilatul syariah Tidak ubahnya merupakan alat ya, Untuk mengetahui ma Maksad syariah Alat untuk kashif Maksad syariah Untuk mengungkap, kita mengurai Maksad syariah syar'i qalhu na hartu al maqasidu tahsulu bi al ahkam al sah mah maqasid ya maqasid itu selalu ada untuk takrir sebagai legalitas suatu ahkam al syar'iyah di sini mana kalau suatu ahkam dia katakan hukmun syar'i i. tidak mengandung Satupun pun syar'i i. Bahkan mukhalafat dengan maksadun syar'i, i. Apakah termasuk hukum tersebut Min hukmin syar'i? I? Termasuk atau tidak Kala Tentunya termasuk pada mana Hukmin syari'i Kedatulah banyak ulama menyebutkan bahawa Untuk beberapa kategori kemungkaran Dari ragam jenis al-bida Aradhu alihi terkadang cukup Dengan maksadun syar'i. I. Untuk menunjukkan bahawa hadis albidah bid'ah ah ini itu enggak termasuk bahagian dari hukum syar'i. Di mana? Kenapa tak mewakili maksud syar'i? -i. Contohnya misalnya bid'atul mawalid, misalnya bid'atul ma' al mawalid, bid'atul mana ya al wukufil kubur, bid'atul mana binail al-qab alaqab alaqabre, dan seterusnya. Ya, yani di mana kalau kita menyinkar? Hak hukum ini dia agak syar'i oleh sebagian orang. Iš maksudnya apa? Maksud syar'i dari hadh-hafla. Bukankah pada hafla tersebut tafhihi ada misyana ti pertama din. terdapat jangan din. Di mana? anda uh, mendatangkan sesuatu yang din ini sendiri tidak menyebutkan hukum tersebut la nassan wala ma'fuman. Satu. Ya. yang kedua ketika dia mengadakan haflah hatun mawlid misalnya peringatan atau perayaan seperti mawlid Nabi dan sebagainya, ya, kemuncaran yang ada pada perayaan tersebut jauh lebih banyak daripada kemaslahah, kemaslahah atau maksudnya syarimah dah, jalbu, masal, jalbu al masalih. Aish masalih kita ini kan dari mana? Bidaatul mawlid. Kalau mereka mengatakan ada maslahat tema maslahat tema ini boleh diwakili dengan ibadah yang lain, kata mereka ini membab salawat ala Nabi wa dikkri, tayyib jahatah fi akibis salah. Jadi, ya kan? jadikan itu setiap akhir salatnya anda, anda lakukan atau tidak. Jadikan setiap akhir doanya anda, anda lakukan atau tidak. Ini hal-hal yang kita katakan. Terkadang rancu dari para pelaku Bidak dan kemungkaran Mereka menganggap amalan mereka bagian dari hukmin syar'i Tetapi tidak mewakili maksadun syar'i. I. Termasuk juga Adami muhafalah dari amwalil muslimin Fihi tamdir Ya terdapat mengadai penyanyian Harta yang tidak pada tempat Tempatnya Fafih juga zalika muqabarah Ya adanya orang-orang yang menyombongkan diri dia Dengan harta dia ketika perayaan tersebut Ini ma'ruf ini berapa tempat ini ada bagaimana? tak menjaga maksat ish Hifat al-mal Hifat al-mal Begitu seterusnya dengan setiap Kemungkaran yang ada Selalu bertentangan dengan maksat Al-Syari'i ya. Jadi makasit tahsul Bila takriri ahkamah syari'ah Qawla allatiyyatim mu'ithbatuha Biwasitatil alillah Yang mana penyempurnaan Makasit ini Ya itu tidak akan mungkin tercapai Kecuali dengan wasitah til adillah Kecuali dengan mana Adanya perantara dalilun syar, syar Seperti kita ungkapkan tadi Tidak mungkin Umar beralih kepada hukum Yang menyelisih kiasul asli Kecuali ada dalil Ada nazariat yang dia lihat Ya Dan juga Nabi SAW Misalnya Atau para ulama yang berdalil Bahwa rukh satu iftar fi tu siam hanya masyakkah saja Kena adanya dalil yang lah Dalil yang lain Demikian juga jawas Salatun nafilah jalisan karena ada dalil yang lain Yang menunjukkan adanya penjagaan Maksad syari'i shar Jadi ada hubungan antara maksad syari'i dan Adillah mana adillah ini adalah Wasitah untuk Tahqiq dan taqdir maksad Makasid syari'i Atau maksad syari'i Kalau nafal adillah Takunu awalan ثُمَّ يُؤْخَتُ مِنْهَ الْأَحْكَامُ أَلَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الْمَقَاصِرِ Ada tertibnya Jadi الْأَدِلَّةُ أَوَّلًا Yang jadi Adillah terlebih dahulu Kita kenali Kita belajari Kita lihat ya? Kita lihat Keterkaitannya dengan Dalil-dalil yang ada Yang lain Setelah itu يُؤْخَتْ مِنْهَ الْأَحْكَامُ Di saldo dari Adillah itu أَحْكَامُ ah, Yang lima Apa itu? Halal Al-Wujud al An-Nadab al al-Ibahtu Tahrim dan Karaha, ya dengan dengan penerapan ahkam ini pada suatu masalah masalah hukum tertentu, ya tahsul biah maka makasid. ya tahsul biah maka al-makasid. Taib masya Taala, ya ada contoh yang lain misalnya untuk lebih, ya, misal e, lebih difahami, ya, bagaimana Adillah punya pengaruh pada penjabaran Maqasid misalnya. Ya pada kait ini juga semua berkaitan dengan mata masalah kita meninggalkan dalil yang lain. Ya, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mata bayi assalam. Nah, Nabi Sallam membolehkan mata transaksi salam. Apa itu transaksi salam? Menyarif. Ah, eh? transaksi salam mata jual beli di bil majlis. Salah seorang mentera yang hadir tetapi istilahnya diakhiri, diakhirkan. Taib. Sementara diantara syarat terasat jual beli adanya istilah tun maklumah hal dirah filmaj, filmajlis. diketahui kadarnya, diketahui kuantitasnya, ya kan? Diketahui semua sifat-sifatnya. Tetapi perantisak sebaik salam, baik mada ma no min buyuil majahil, baik majahil, baik majuhul. Yang menjual barang yang tidak diketahui kenapa ada di tempat? Bila ya, sampai di sini, tapi syariat bolehkan atau tidak? Bolehkan. Di mana itu sejalan yang makcik syar'i? Karena hadil baik bersalam ini, ini transaksi yang banyak berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Wahajatul nasih lihat, ya dan hajat ya, kaum muslimin itu ahwaj. Jadi ya, sangat butuh kepada bentuk transaksi seperti ini. Maka almana atau melarang? dan mengkategorikan besalem ni bai yang muharram kepada al majhul ini mukhalafaya maqsad syar' syar'i karena tara maqsad syar'i mura'at hajatil insan nelihat tujuan syariat kita ada itu selalu menimbang kebutuhan kaum manusia kaum manusia menimbang kebutuhan mereka dan urgensi ahkam itu ada di tengah-tengah mereka kenapa dibedakan hukum rajam dan hukum al jald Dibatang di hajatil insan ilih Hajat Al-Isa memperhatikan kebutuhan Umat saat itu Dan sebagai tambih peringatan bagi mereka Kenapa ada dua hukum dibedakan Pada kasus yang sama kenapa pelakunya berbeda Berbeda, satu muhsan, satu girmuh Muhsan Ya karena pada mereka yang telah menikah Fazana Setelah melanggar hudud Allah subhanahu wa ta'ala Dia melanggar hakul gair Itu hakku man Hakkul zawj Ya kan? Sementara berzina sebelum dia menikah Dia melanggar ish. Hukuk Allah subhanahu wa ta'ala Fafi no' mina rahmah Ya, kalau hakul gair tidak ada Harus dibayar, tunai Hakkul rahmah, hakkul layu subhanahu wa ta'ala Fih no' mina rahmah Makanya dia tidak sampai hukuman yang paling berat Tidak dirajam Cukup dijilid saja Fafi no'mina rahmah wala Fafi no'mina rahmah ya kan? Demikian juga mada, Muhafatatu hukukul gair Wasiyanatu hukukul gair Menjaga hak orang lain Jangan sampai dilanggar Juga bermaksud syar'i. Keratulah siapa saja yang ber, berzina Sedangkan dia telah menikah dirajam. Ya kerana dia melanggar hak orang lain Hak orang lain Ini membedakan Kenapa harus dibedakan Dibedakan Jadi bisa untuk melihat bahawa Banyak ahkam syariah Dengan dalil-dalil yang ada atau kesan Lihat dalil itu berbeda satu dengan lainnya Pada kasus yang sama Ya, Ada fihinau misalnya tahrim Tetapi kok diperbolehkan oleh syara ah? Kok ada dalil yang membolehkan Ini semua untuk menghadap muhafadah Maksud syariah Yang kena adillah Yaitu adanya ahkam Dan dengan ahkam ini akan tercapailah Maksud syariah Masyaallah. Allah Yang berikutnya Kata beliau Hafizahullah Ta'ala disini Al-Farqu Bina Matasid Wasaddi Dara'i Wal-Istislah Saddi Dara'i Wal-Istislah wal Yaitu Nau'an Min Anwa'il Adilati Shari'iyah Berarti Rawabin Atau Alaqat, Hubungan antara Saddi Dara'i dan Istislah Itu tidak jauh berbeda dengan Hubungan alaqat antara adillah syariah dengan maqasid syariah. dan istislah yang diantara maknanya adalah talab manhuwal aslah atau talabu ya uh, madha aqdam maslahataini ya dan daru ya thayyib akhbas mafsadataini itu semakna dengan maka maqasid Yatida al-maqasid adalah jalbu al-manafi' <coughs> jalbu mad al-masalih wa darun -mafa, mafasid. Dengan nama istilah talab al-manafi'. Talab al-mana al-manafi' ajilan atau ka ajilan. Ya, itu mendapatkan al-manafi' yang ada di suatu konteks hukum. Ada mengatakan ini sudah berbeda dengan makna al-masalih, al-masalih. Ada madzhab kan Manafi'a ammu daripada masa Al-Masaleh al Ada adapun saddu Al-Dara'i ya, Al-Dara'i bimakna al-wasilah ya, Al-Dara'i Jama' dari Al-Dari'at Bimakna al-Tariq, bimakna al-wasilah al Jadi saddu al-Dara'i Ayah saddu al-Dari' Dari' ayah saddu al-wasail Ya tentunya Kepada hal-hal yang Muharram syara'an ada sesuatu yang mana dia syar'an, dia muhram. Mana dia Mencakup mada, al muharramat dan mada al makruhat Mencakup segala sesuatu yang haram dan segala sesuatu yang mac ia ya makruh. Itu satu darai dan mada is istislah. Tapi kalau kita melihat kepada sejumlah kaidah fil maqasid, salah satu kaidah tul maqasid satu darai. Salah satu kaidahnya lah bahawa di antara maksudun syar'i Pada akkamu syari'ah Saddu dhar'i'ah Saddu dhar'i'ah Contohnya apa? Ini ala manqalabihi Fitahrimi surah as-salihin Itu menggambar Ya itu membuat patung orang-orang yang salih Muharram atau tidak? Muharram Dimana? Lidatihi Atau kali syi'il akhar Dia Muharram lidatihi Apakah kerana itu? Dia terbuat dari bata, dari batu Yang membuat misalnya Ustaz Tamrin Kena dia beda madhab dengan kita makanya haram, dia yang haram Di mana nanti yang buka-buka sumberan Atau isya'in akhar Isya'in akhar, isya'in akhar Hata Lianna huwasilah ila Ibadati ligari Allahi Azza wa Jal Dan hata ibadatul isya'in Ibadatul ligari Allahi Azza wa Ketika dijaga dengan Kaedah saldu daria Itu juga untuk matah siyanatu atau tahdzud ad-din. Sama'na atau tidak? Semakna Kenapa seseorang dia wakaf syirk dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bima'na annahu madah, dia tidak menjaga maqsad ini, maqsad at-tahdzud, hifdzul ad-din. Ya kan? Jadi saddu dzari'ah, saddu dzari'ah juga sama halnya untuk menjaga madah maqsadun syar' maqsadus syar'i. Maqsad Contoh yang paling gamblang Itu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala La takrabu az zina Fa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan La tak'alu zina Jangan lakukan perbuatan zina La Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan La takrabu az zina Ya, jangan kalian dekati perbuatan zina Terus Nabi jelaskan Ya, bahawa zinatul a'in al-basar Wa zinatul ma'adha Ya zinatul udhun as-sama' la seterusnya menjelaskan zinanya masing-masing. Wa masing-masing anggota tubuh manusia al-hawas itu punya ya bagian dari az-zina. Tahqiqnya nanti pada al-farj. Tahqiqnya nanti pada al-farj. Al Na syariat di sini mangkal ayat la taqrabu az-zina. Zi ya, dia hadis Rasulullah ta'falu zinah ini babu saddud dari saddud dari ah. Dia ya, sebut sesuatu terjatuh kepada zina Yang mana pada zina ini dilarang Di ajli hifat an-nasal Ya Syariat sudah melarang wasilah ke sana Makanya Juhilah isti'adhan li ajlibah Li ajlibah sar Ya juga hadith al-fadhil ibni ambas Falakal ula Ya Pandangan pertama enggak apa-apa Yang kedua jangan Semua itu li ajlibah Li ajlibah sar Dia ya akan mengantarkan seseorang Dan al-basar tadi kita sebutkan mana zinanya ish, zinatul ain ya atau tidak, zinanya ma zinanya mata, dan kalau ini diikuti tinggal alfarj hal yuhakikuhu atau tidak ya kalau anda misalnya yang ikut lihat ada ada uh, wanita atau akhwat yang cakep sedikit anda pandang semuanya, itu nanti tinggal menunggu apakah alfarju akan membenarkan atau tidak apakah nanti anda terjerumus pada zina atau anda bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tobat tidak mungkin dengan mengulang ulangi memandang tadi, ya kan Atop tuin Allah terus lewat lagi lihat lagi, Ya Setiap kali lewat pintu tol lihat lagi. Nah, dah seperti itu. Jadi ini semua adalah jadi sadar dari itu tujuannya itu maha farhanamada maksadun syar, maksadun syar'i. Jadi kalau nak sadar darah wal masale, maka ini termasuk kawaidnya ternyata. Jadi yang terkawaid maks, maka syar'iya sadar dari Dari'ah Ya Sada al-dara wal-masalih al-mursalah ala qawli bihujjai tayyib bihujjaitiha bihujjiyatihah atau bihujjah bihujjiyatihimah ya seharusnya ya hujjat sada al-dara wal-masalih al-mursalah ya turukun muaddiyatun ila hifadhi makasidh syara' berkata bahawa ya makasid tayyib sada al-dari dan istislah itu masalah hal awasalih mursalah itu adalah metode dari sekian banyak metode yang ada untuk menjaga makasid syar'i makasid syariah. Ya untuk menjaga makasid asyir. Di antara juga di antaranya menjaga perjumpaan makasid syariah yang termasuk uh, dalam kaedah istilah falabatul ilm. Lantaran falabatul ilm membab mada inna nahnu nardalna dzikra wa inna lahu laha Lahafidhun Faham hidudin ya min maksud syar'i. I. Dan terwasi lah untuk menjaga hidudin ini ada talabah, talabah ulilam. Nah kalau orang-orang seperti antum tidak ada di muka bumi ini, fadil nulai yufat. Ketua nabi sahaja menerangkan kalau sudah tidak ada lagi ya watakat nasu, ya ruusan juhala itu sedekat hari kiamat. Karena talabah ulilam yang menjaga hidudin sudah tidak ada. Maka tinggal tunggu datangnya hari kiamat, hari kiamat nanti. Jadi jadi antara uh, madad masalah al-mursalah juga untuk menjaga uh, hifz aqid, jadi antara madad talaba, talabatul ilm. -e. Sekarang fadilah faidil yang telah dengarkan tadi. Alhamdulillahi taala. Berikutnya, kata Husein Sheikh ya. Al-farqu bina al-maqasid Wa jalbil masalih wa dar'il mafasid Jadi tentunya Tadi kita terangkan bahwa bahawa e, Jalbil masalih wa dar'il mafasid Di antara makna Maqasid syariah Ada yang mengatakan bahkan itu adalah Maqasid syari, syariah bidatihah. Itu adalah Maqasid syariah itu sendiri Nah bagi membedakan Tentunya fa Jalbil masalih wa dar'il mafasid ini merupakan salah satu dari kawaidul amma kulliyah pada kawaidul makasih syariah. Salah satu kaedah yang paling umum, paling luas pada makasih syariah adalah hadahuah. Seperti disebutkan oleh Ibn Abdul Salam dan juga ditegaskan oleh Syatibi Rahimahullahu Ta'ala. Ya, bahkan dia mengatakan jalbul masa, almasalih. Ya, itu tidak lain adalah antaranya, ya, kaedah yang utama pada kaedatul makasih syariah. Kalau na rahimahafizahullah, banyak ulama yang rujukun al-maqasid syariah, i.e. jeb al-masalih, wadz al-mafasid. Waaharuna yang jualun jeb al-masalih, wadz al-mafasid, ya bag al-maqasid syariah, Jadi ini, ini ala khilaf nantinya. Ya ini kalau sebagian, terutama para kudama yang berbicara tentang ilmu maqasid. Sugir mengatakan Maqasidul syari'ah ya Hua Jalbul masalih Wa dar'il mafasid e, Wa jarak ala dhalika e, Seperti Al-Qaffal al-Syasi Termasuk diantaranya Wa juga Al-Isl ibn abdil salam Wa taba ala dhalika wal-Ghazal ini Mereka menganggap bahawa Maqasidul syari'ah ya, Itu adalah Tahqiq jalbul masalih Wa dar'il mafasid Beberapa di kalangan Mutaakhirin membedakan? Nah mereka ini tentunya ala fardil masalah kita bahawa e, makasud syariah bukan hanya sebatas jalbin masalih saja atau dalil mafasid semata. Ada beberapa hal yang lain yang perlu diperhatikan atau menjadi kawal idul amma pada makasud syariah. Sharilina ah. Fina di kalangan ahli maqasid dalam bab ini walaupun fitahki semua yang mengatakan ada hal lain atau kaidah lain. Ya, yang tidak termasuk dari yang masuk pada kawit, maka syirik syariah itu pada dasarnya atau pada hakikatnya itu akan berujung juga kepada jalbal masal al masale. Kena kawal penjagaan darul khamsah yang mesti ada yang menjadi maksud utama. Maka syirik syariah iaitu hifzuul din, hafal lagi hifzu al ma al nasal, hifzu al mal wal arq. Ya dair dan madah kif al akal ini semua tujuannya jalbun masah jalbun masalih ya semua jalbu al masah al masalah wala alla khilaf dalam masalah ini yang tidak begitu berpengaruh dalam pengenalan kita pada ilmu al maqasid kenapa pada dasarnya kita hendak mengetahui bahwa syariat ini mabnaha adalah maka المقاصد مبناها أدله جلب المصالح در ما أتا در القل مفع ولا حول ولا قوة إلا بالله نكبي له هنا إخوان يا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرو واتوب إلي سلام الله